الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصوركم الله في مواتن كسيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَعْرَحُبَتْ سُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ <تصفح> <تصفح> سُرَيْتَوْبَةِ كِيدَا وَلَيْسَا وَيْشْتُ آيَاتُ نُكِوَا پَدِي كِيدَ مُشْرِكِينُ اغه جماعت چری سر جهاد کې دیشی هغه اول مشرکین هغه کې ذکر کړل سو قسمونه یو او چری وعده مات کړی وي نارې ته امر وشو د سلو رومیاشتو چې مهلت ته بیا وتاو سر یا او ایمان راوړی ذم قسم هغه چې په پابندو هغه سره حکم چې سو پورې هغه په آدوب لري په ارضی تاسو مو سره ودریږي حضريم قسم مستامینینو چې اما لري نفا اجر هو حته اسمع کلام الله به بی موانع بیانول چې مومنان ته د جهاد مخته موانع راتلو یو دا چې مو شریکینو سره واده شوې ده فله فورزیونه شي دا غی جواب چې کیفه یاکونو کیفا څنګه به واده ایدا سره تیری ما تکړی دویم دا چې غی کوي اعمال کوي بیت الله جوړي حجان لوږ ور کوي خ خلق له مسنګ سره جنگو دا غی جواب وکم چدا عمل باطل دي ځکه چې شرک سره عمل نه قبلي درې مان نه تاسو موږ خپلوان رشتہ داران لاران ځامن دي پکې لږی جوابو چې دا به پرې ده څلورم باندې ورستو ذکر کوي چې زمون کاروبار خرابيږي اور رزق ته نقصان ورسی کومه کې ولا سرزمين غکارو بارين تجارتونو تعلقات دي دا رزق ورست کوي مدلته يو شباوه دا رزق جواب ده دا پاره دایاتون نازل شيو چې په جنگي حنين کې سختی و کله وو حد په شانتۍ نو بازو وی چیراله ارزه کې امداد کړې هو په حنين کې نه ده کړې جواب کیو وجیب یاني د دې شخص د دې پریشانې چې دغه حنين کې مؤمنان تر رسیدلی د جنگ حنین شویو دا مکیم و الزمین پا کال چه تم کالو <coughs> دا مکیم و الزمین دا فتحینا سپش پا گمروز دی پس یا تروز پس دا شوال میاشوه درور که اختر شوال دا میاشوه دیش پا گمروزه یکم فروری الحتا کې زه حنينوالو چې <تصفيق> دا د مکه او د طويف پامینس کېو واعظی ده ګورونه دي هغه زور جوړ کړو مقابله لراوته وو نبی له سلام هغه پس لار نظر او دوزاره و, دوزار و سر مکه معظمه که نوی نوی مسلمانان مرگری شو که فتحه مکه پرز بانده دیر خلق ایمان راوڑه و دوزاره اغیو سر مرگری شو نوی مومنان و سر دولوزارو پورید اغیو اندازه دا نوې مومنان چوزی حضور دین سره نو زده خبر نو واقف نو نو دین بس څه خبر شي وي یره مونږه خو چې لګ لگ لګو نو مونږه ام غلبا کوله انا نو خو مونږ ډیر شيو ان خامخا غلبا دا خبر الله ته فخنو نو زګی لري زغې کې تنبيه ورکړه او هنن ول خلق قرونو کې ناس ته تیار غشي لندې نیولې وه د مؤمنانو لپاره سخاص زیم ورچ نه و بس چې کلذی پاغवाडी باندي پاغا لار ثریدو حاوی بشورو کړه نو دا غنوي کسان 2000 د مکه معززینه چلی سره تلیوم هغه غنو و دته مری ټول او تخت دی یو په لابل نار نورم ور سره داسې د میدان ته تسنصو او بیا نبی لي السلام حضرت عباس تووي چي आवाज وکړي ته چې اصحاب البقره له موږ نو توخنه چې هغه आवाज کنه اغل کسان داسې راځموش په یو سات او بیا هم لو کړه الله املیک راغلیو وحنین کی تدریچ بہ صحابہ کراموں لیذلیو اللہ عزوجہ یہ رد کہو لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرتین یقیناً تیمداد کڑے دلاتا وسرا پڑیرو میدانوں کی پڑیرو جنگوں کی صاحب ده بحر لکی ابو حیان ان لسی چین امت التاریخ و علماء المغازی نقلو انما کانت سمانین موضعن تاریخ والاو او مغازی والاو لکا محمد بن اسحاق شو اغیش مارلی دینو اته زوی نه یاد کړی دي چې په اتیاو یانګونو کله امداد کړی دې د نبی علی سلام د وخت هغه جهادونه را جمع کړی کوم غازیو کسرایا و و یوم حننین او خاص کر پروز د حنین اذ اعجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله تاسو سره خپل ډیر تاسو نظر په خپل کثرت باندې ونه نظر خو په الله او ذ الله په مدد او نصرت باندې پکاري اوس تاسو نظر په کثرت باندې شو زکه برکات په توحید کې دي چې توحید تمامولي غونتی جټکرسي نو کار خرابي فلم تونه انكم فیده در نکل تاسل را دیخ پل دیروالی شیع انذر وضاقت علیکم الاردو او تنگ شوا پتا سبان دیزمکا بیمار حوبت سرد فرا خینا داکی ناید شدت نگا سختی را لکن هر چابان جی سختی را شي ازمک آسمان پی تنگ شی نا تانگشي وی نه پدبان دي تانگشي سما ولایت المدبرين بیا واولې ده تاسو د میدان ناشکوونکی دا یو سخت مقاوه پر کار کې د الله حکمت دی پدغه موقع کې پدغه میدان کې خلق تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم شجاعت کارشه پهادری دکه یو ځی فاتشو هغه خپل اسپا باندې او نرستو کې دا ورته ضد شمن او دو صحابو ور سره غيبا اسپراتینګولا مخکې و نه پر یهودا نبی صلی الله علیه دا پریده زکا ماتا اللہ ویلی چفا قاتل فی سبیل اللہ کتا یوازی جنگ بکے تا تکلفو اللہ نفسک او دا الفاظ بے ویڈیر پہی تمینام یرا نوا خوف نو کس انا النبیو لا کذب انا ابن عبد المطلب. چې زه پ برېمه نه د روغجن خووه او په بران چری نه تختې میدان نه دا د رسالت زما داسې یقینی ده دکه سم چې دا, دا, دا ی قنی ده چې زه د بدل مطالب ن دی نهک کار کولی شي دی د خپل ررسالت دپاره استحادو. دغه وی کې عباس او سراغه باغ اسور لري راټینګولایو بل صحابي سفيان ابن حارث ورو نبی له سلام وی چې اس په پریده او आवाज او کاغیته چې आवाज کو نه خلق را جمع شي ثم انزل الله سكینته بيا الله نازل کلا فل تسليو اتمينا على رسولي خپل پیغمبر باندې هم وعلى المؤمنين او ټول مؤمنان و انزل جنودا لم ترواهم نا ذلک الودا سلاخ کری ملائکه چې تاسو نه لیدي خدایي کافرون دا خبره نقل شوی ده هر ویچی پیغمبر یوازې شو نو مونږ ده وقت نمون با یو لخکر ورلو چه ورلو ناغسر با دمر مخلوقو چه مون با بکی بیا لار نمونتا نو ناغی پا دی قائلو کنا چه مخلوقا غسر سوکو انسانان خملائی کو کنا پارشکل کی چه او کو کنے کو ګړه جوړه کړه روې زیاتو غ نهت لخواله زبلله نه کفرو اوله عاعذااب ووررکه کسان له چې کاافرانو ظکه جذاول کاافین او دغه سزا د کاافرانووي په دنیا کې سه شو او ډیرې اووتړل فینځ اولامان شو ډیر زیات دومره چرري نیمت پویو ديان کې ندي حاصل شوی سمرج په حنين کې ځکه چې زه هر جنس نه پورا بهدا او بینتھا ډېرو دوخان او ځان دو لا وګړو به زه ځان لا کاندکی او د وسلو ځان لا دغه نور د اړین صفات شی او سامانونه خو رقم و دې نوم خپاره چې زمونږه او خانو زمونږه مال دي تپاتشي او دې قبضه کوه انیمت وتوي اړې په خپل مشران نو خپل کې غلط غلط مشران سرداران غلې ولا اوتاله و... و... و... و... لو و... قیدی اکلو اړې په دې ډیر ذلیل شو <hand tongue> او نبیلی سلام تباراتلو مینتونہ وایکول چې مونږ نورس نغواړو مونږ ته د مشرانو او د قیدیان او د زنانا او زارینتارا پریده نبیلی سلام غی تویلو چې دا اصول ندی ما تخپل مشرانو راولېګه اباسو الییا او رفعاکم دا څومره شران نشته چې ټول خبرې کوي هم شران فیصله وکړه چې ما نغوارو نه خپل مشران وره <تصفح> نبی اسلام اعلان وکړ چې کوم زما فلاس کې یا ما خلاص کړل <تصفح> نو صحابو خلاص کړل هغه توه پاس کولی او او پس کی دل چې چیر یو مشر لبی بیا سلسلو خانو دور مالونو ورکول نغی اسلام تا دیر پمینہ شو تا دیر و پکیمان راوڑے سم من بعد ذالکا بیا اللہ مہربانی کڑی وا پس د دینا علاما ی شاو پاغ چاچد اللہ فخواں الله غفور الرحیم الله بخون کې مہربان زمين کې وګدا خبر را ده د حنين مبارک نه هغه سلورنګ علت بیانې شریو مونږ زکمه کې والا سرجن چې زمون وسر تعلقات تي او کاروبارونه یې هغه خراب شي دا حکم راغلو یا ایو الزینا منو ایمانو والو انم المشریکون نجسن بشکره مشرکان خپلिती پلیتی زړونه پلیتنو بدن و سپاکشه نجسن د زړونه پلیتیا قیدای ز شرک دا مزګه قرطبی وی چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه بوی جمان صافحا مشرکا فلیغسل یدهو چاہیچے مشرک للاس ورکن للاس دبیاوینزی حفظ اللہ بن عباس با امداغسی کول فلیغسل یدهو او حضرت شیخ خوب پسابون وینزلو ولی باس نازره با مناظره مو نظر به نو خاصه غه اچي وراله ناغله ویلاس ورکول نو غهغلاس نو ورکول نو بیا خلکو ویچ په دغه ښه سلام هم نه مني شر جانا کیدا سکړو کنه او دا یا ته وت ویله ویله لاس نو ورکل چې کما غټ صابيا کوږه غړې او وی وی لاسرانک حضرت شیخ و تدا حیات وی جنمل مشرکون ن جاسم <تصفح> بلا یقرب المسجد الحرام بعد عامی محزن پس نذران نزدیکی کی مسجد حرام تا نده حج ده پارا نده عمره ده پارا پس ذی کال نہ چناهم کال ده پا دا آمیم آزا چی دا سورت پا کم کال نازل شویو خدا نهم کالو مو نهم سورتو مو مانا نزدی سمانا مدارکوی زمگ احناف قول دادے چو مشرکان بسنگ نرازی فلا یحجونا ولا یعتمیرونا کما کانو یفعلونا بالجاہلیتی دی با حجلن راضی عمرې له بن راضی له کجاہلیت کې چبراتلو دا مطلب د چې بلاقره المسجد الحرام او بیا وی ولا یمنعونا من دخول الحرم والمسجد الحرام وصائر المساجد عندنا او گنی دی حرم ترازی اسی صدق پلکار دا نن دې چې ګنځي حرام تراضی اسس رخل کار د پاره یا مسجد الحرام ته راځي یا نور جمعه ته نو تا غنځي وداغینه مانی کول شي زکاره هو اسی نشی راتله هو بیا عزت بغاړی کنه بیا عزت په حق کې هو قران ویلو چوین حد من المشرکین السجار کفاجر قرانم پدی گواه چا سره تلی شي چو سی او سلی پا دینیت رازی چه اوزان پو اکی اوزان خبری دی اسلام د ایمان نه نا بن رازی کنا غلب خلق و حرم نا پلا او بل احادیث دیر زیاد تی <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> از امام ابن صالحہ باو داس نور چریبا رالو او مسجد نبوی کې به اوتاله څو سو ورځې اورود بیتنه تاسو کو چې څنګه ایمان ته شوق شته نو اخر بیا به په اخر کې ایمان راولکنه سو امام ابن اسان دا سڑی تللیو مشرکو <تصفح> و این خفتو معایلتا داغا معانیہ دے پتا سوائے چھے زگا جنگ نشو کولے چکارو نوبرو نو بخراف شی او زمانگ تجارتی تعلقات بخراف شی پریزق باندی با سر پریوزی اللہ وین وي خبتم عائلتاً کہ د گئے فقر نا او د غریب اینا نو رزق پا دے کے نا دے کا اسلام کې خمسلہ مسله چا رزق پا اسبابو کے نا دے فسوفیونی کم اللہ من فضلی زردہ چا اللہ بغنیان کی تاسل را لخپ الفضل <تصفيق> رزق ده الله په فضل سره دی او الله فضل پارس کی کوي څه یو سبب كون دي دا سبب نین بل بلې بلې اسباب ډېر دي جواز تجارت نه دی کاروبار نه دی دیو جن قرطبی لیکي وی هاز اایه دلیل علأن تعلق القلب بالاسباب جائز في الرزق دليله په دې کې چې انسان د خپل زله تعلق د اسباب سره ساتي چې <تصفيق> د خپل رزق د په تجارت کومه نوکریکومه مزدوری کومه پدا جاهز دي کنه ها ولې سذلك بملا من لب بمنافق للتوكله دا توکل سره منافي خبر نه ده زکه پیغمبر او صحابه کرام ټول په دې کې مشغول او مصروف کنه ټول تجارتونه کړې دي ټول کارونه کړې دي دا د رزق اسباب دي مري کې توکل نو او بیا لیک من فضل هي وي او اشاره دې تا اعتماد پهاسباب نه کوي اعتماد بد الله په فضل کوي دلیل ان ان رزق لیسا بالاجتهاد بل هو فضل من الله تعالی تولا قسمتهو بین عبادی دا رزق په کوشش پور نه دی کنی بیا او چې یو سری ډیر ځان کاړو هغه ډېری ګټلې ا چې اسنه نه سنابه د په دې ده دا د فضل بس او دا اختیاری پخپل اغستر دي خپل وګذیانو مینس کې تقسیم کړي چاله لګا چا لډېرا حضرت چې حکم وکړ چې اسباب به استعماللوي خامخا توکل دغه ټویلی شي چې استعمال د اسباب بکه هوه اعتماد بکه نه کې دا اول باب او په با سورې توبکیدو مشرکان اتریش توایاتو نو کې دیم ذکر کېږي اهلي کتابو سره د حکم هذا غير علتنا سينتيس آيات بوري قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله مخكس <تصفيق> <سلي> المناسبة قرآ <تصفيق> وإن خبتم داصحاب دی یاري نه جهاد جمال بکم شي رزق بکم شي نه قاتلو دا شبحت رشيو ونه هغه سره دامت جنگ کوي داوي کوسانو سره چې دا جنگ لا يقضي قل لا يقضي لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ایمان نرودي په لابلان دي په توحید سره اهلی کتاب او ایمان راوړې وو بنا بالله ما نه چله واحد لا شریک ګاڼې انا پرز د <تصفح> اخرت باندې پرز د اخرت پکې چاډو منل نه او کچا منل نه واغې بل شان تي اگر د اخرت منل چې موار په کې یسانې سلامي نه اخرت راز نه ده ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله. او حرام نګړي او حرام نمنی او آجا اللہ حرام کردی دی و پیغمبر بیان کردی دی او لی اغیر مرداری خوری وینی لحم الخنذیر دوست اغیر خوراک دی اغیر اللہ حرام کردی ولا دینو نا دین الحق او غالا نگو دی حق دین تا چه توحید دیم قرطبی وی حق دین دا دیم دا سوک دی جی دوم را و نمیلانشتا من اللذین اوتو الكتاب دا کسان دی کتاب ویلوار کرشوه دیم ردی سراب جنگ کی گی کی, کی دیو جنو پسرین ویلوی هر تبي چې له ما نازله ته هاذه الايه رسول الله صلى الله عليه وسلم اله غزوه تبوک چې دا نازل شو نبی لي السلام تبوک تروان شکان او اهلي كتاب وکنه روميان عيسایان جنگ مدي سره ترکمي کیږي حتا يعطوا الجزيه ترغب ورې چلي ادا کی اسلام ته جزيه تکس ائین دین په خپل لاس باندې او دی به ته ډېر ذلت والے دي چې هغه ځي ور کوي نو په ذلت سره ور کوي سره نه دا حکم بغیر د عرب مشرکین هر کافر له دا حکم دی سم را عجم دي کنه اهلي کتاب عجم دي داس اور پسې هندو قوم عجم دي مجوس عجم دي ترک او دا ټول عجم دي ټول سره دا قوم شري ويا اسلام قبلي کنه قبلي نبي او جزيه قبلي کنه قبلي نبي او جنگ کو سره شي صرف مشرکین عربو چیغی سر اجیزیا حکم نو اگید پارا سختا سزاو کنو چی اسلام او یا تورا انور چیار سو مردی پا دنیا کی و پسرین ذکر کی مجوس پا حکم دا کتابو کی, کی دی حنود پا حکم دا حلی کتابو کی, کی دی دا تولا غی سر شعب دی جزیه دې ته جزيه وله دا کدا چې دا غیله سزا ورکول شي او دامت مطلب نه چې دا بدل دې دغې د قتالنا چې بس سري مال ورکنه د قتالنا بچو نه ناه قتالنا سکه نه بچي <تصفيق> و جنګ غریځ اسلام او مانو د امي او حکم د کنا او کې دی چې راتن کې وخت کې اسلام ته شوق پیدا شي ځکه د اسلام ته جلو كون ترانځ دی شي او لښنو بیا به خپل راځي اوسو کوئی چیزه و ته ځک وی لې چې دا غریله اسلام امن ورکو اریت او د هری مال تا مثال لکه یو سړی ځانله د حفاظت لپاره سوق اونیسی کنه سکیورټی ګارد تنخواله نه ور کوي دا وی دا به یو واست کنه په اسلام کې ډیر هم درځي دا تجزیه ودو زنانو نه نشي واسطه ما عوستي, ده ما شمان نه نشه هسته ده بوداگان نه نشه هسته ده شل گوڈ راندو نه نشه هسته اغیو پاکه نشه شماره لی او دابه ده دا مذبی و خلقو نشه هسته ده اغی پادریان و چکم ده مذب معزز خلق ده اغینا نه او ده اغی چانه امنه چه کاروبار نجده هسته می روزګاری دا وینوم نه نو خاصه خلقونه او سدوره شیوم نه دی مفسرین ذکر کوي چې لاس درهما ځانا ولي څړی ته وګورې کنه سلويخ درهما پکال دا وی راغی ناست ائنه دین پخپل لاس وې راوړي بل چاله باندې ور کوي اگر کبه دی چې کوم مشر او په پلاس پخپل لاس راوړي پیاده بر او په زلو جامو کې بر راضي ځان باندې سمبالي چې جزیه ورما بس دا په زړو کاریندا جامو کې بر او بس جزیه ور کې زیو په مخه باندې اگر تبدیع ست نکی گی چچے او اس کا ڈوڑایا اخراب لانے ہو وهم سو آغیرون اوددی جون بڑیر دا زلتی بلک چردی دی اسلام پا ملک کے او سی عادہ سے ندیت ابدیس خبر اجازت نه نبدی دی مسلمان پا خوچ کے برتکے دیشی تیلہ برتے کے اجازت نوبذیر اسلام په ملک د خپل دین خبره کولې شي دعوت اظهار نوبو مسلمان په ملک خپل کې ارجا خپل عبادت خانه جوړول شي هاګه <صفح> وخت نه جوړي د وخت نه نوې به خیر ده خو مرامت به نه کوي چوري کا خراب شوې ده ورکو ول ورکونه نه نه اجازه ته نه ځکه ټول ذلت کارونی کا نخ اسلام دې ذلیل کړی دی نو ده څو بیان شو چې زکه سره جنگ وکړي چی مان حرام حرام نه غني دین تګاړه نګدي اوز داغي ر دین بیان وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن الله ذا غيه كذيذين ويلو يهوديان نو چو سير السلام د الله محبوب زم ابنیت دل تکي بنوهه تل حنووي وشفقهته په معنا ده محبت او شفقت سره دي او حقیقی حقيقي معنا ته نمدم را ده دیمه تلو چې د الله داس محبوب دی لکه ابن او دا سیویله او نو سوارو ایسا یانو چې صلی الله السلام د الله محبوب دی تلانا زوالین ذالک قولهم بیاقو ایم درځي خبر واخد دلیل ورسرنو ای بلا دلیل وحجت چکله قران کې دا ذکر شي مطلب یې دا دی چې دلیل نشته او خبره کې نه کوم منځريږي هغه په هر وخت کې په زاهي اون قول الذین کفروا من قبل ها دا خبره نوې خبره نه ده الله یې دا زړه خبره ده درځي مخکم کافران تیر شوی دي چې هغه ودا سوي سمرا پخوانی آقیده دخوا نو دی یو کلاخ پل خبران یو دواحی یو قیدی یو شان قیدی پل خبران داغی خلقو دخبر سرا چی کافرانو پخواد دینا من قبلو یا زمانی پلی حاصل روی چی مخ یا دې کفر په لحاظ سره وی چې دا غي کفر مخ کېو دا کوم مشرکین عرب دي کنه دا غي وای چې الملائکۃ بنات الله هرې یقینا وکړي هرې ملائک دا الله نازولی دا خبره ده الله په نسبان دې ډیره د غسیله له له غسیله کبورمقتن عند الله نزک <مزدقى> اللہ تخیری که قاتلهم الله دیدی اللہ حلاک کی دیدی اللہ پر لعنت کی لعنت کری دی کنا ما ایدک ترشیو لعنال لذین کفرو من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ابن عباس سوی چی قاتل راشی نملادتنا لعنتی کنا اللہ سوک وجنی لعنت پر کئی ان يفكوا ذيكم په ولټکلې شو دیسو ویلا ذم ذرم اتخزو احبارم ورهبانم هر بابان من دون الله والمسيح ابن مريم زکوسره جنکوین جیدی نی وليذیا خپل عالمان او خپل فران خدایان بغیر دالانا په قسم ربوبیت سره او خاص کر عیسی علی السلام په بل قسم سره د دې خدایانو په پتن لګي دا خلق سره به جنگ کیږي چې دا غي روح المعندی زیکه وای چې وای آیت شاملتن علا کثیر من الفرق الضوالتی ایت دلان دویر دیری گم رہا فرقیر آلی اللذین ترکو کتاب اللہ تعالی و سنت نبیه تا دی امت اغدلی دا اللہ کتاب پریخی دی سنت پیغمبر پریخی دی لے کلام علمائهم وروسائیهم ولی تقبل علماء او مشریان او ذاکابر د وژن چاریو تصویر دی ناغه کی والحق احق بالاتباع حق چرزه کی ناغلا یا کتابدار اې پمتاز زہر الحق وجمع على المسلم اتباعه یو چاہتا. خو چې حق چته نه معلوم ناغه هو کار په لړنو عذر و تشته کنه او جه حق وتخکار شي ابياده زغه تقليد شركي کوي انده ده د پاره نه جواز ده باندې واجب دي چې کلام د کتاب او سنت پیغمبر باندې تمسک کوي کنه ادي خپل احبار او روحبان اربابان من دون الله الارباب معنا کوي امام رازي جلس المراد من الارباب انهم يعتقدوا عاله للعالم دا مطلب نو چې دي د عالم اله دي بل المراد انهم اتواوهم بي اوامرهم ونواهيهم بلک قدیمه ناصرہ چی دی بدعتی تابع داری کول چاغي وته سو امر کا او سنا بې کول نو عقبې مونې ته اوامر او نواهی پريخي او دخله احبار او امر او نواهی یا وستیم هديته ربوبیت وی لایخه بل مسیح ابن مریم دته نزدکه جدا ک چې د په حق کې خذیف نیت قائل وکنه احبار او ته خو ابنا نوی د الله خود ته د نیت ندی خاص چې کې ډیره مبالغه او غلو کولې و دغه غلو شي لا تغلو فی دینکم د دی چې دا کارونه کول او دا جایز نو دا حرامو دا شرکو رو دی تا لا ترابنا صحکم راغلو جوازینه پاتشو او ما امرو الا لیعبذو الها واحدا امر نو کلی شو دی تا دې خبرو مگر د دې چې عبادت وکید الله اغه ذات چې او ده لا اله الا هو ارچا ته دې امر شوې نیسته ول روا بغیر د الله نہ سبحانه او پاک دی الله اما یشرکون دا نه چې دی او سره شریکوی دنیا چې الله با د کړي ته نو بس هر قوم ته دا حکم کړیو ښا او ما او میرو او ما نو میرو په دنیا کې دا توحیدو ډیر په خوانه مسله وا دا وجوهی ذکر کلو سو جدي خلق سراول جي هاذا و قتال کي زكدي کي دامه رزون دي نو بل علتي اخي تي شرڪم کي او د اسلام مقابله کي ذهنيت ته زمونږ دا دين به دنيا کي چليه تي مونږ سو وايي نا کا بکي او د اسلام اسلام چې که کنا دا وختمو اسلام وختمو قران وختمو او وسم تغیزه قرماندې ښا کله کله خپل ارمان ښکارې کی دريقه ته جمعي پروګرامي کنا د ملکونه راځم شي وي د قران او چت کی په چې سوداني ختم شوه کنا ما سوې زمون خیر نشته تا تخه ټول شيوه یریدون ان یطفئوا نور الله بی دا مشرکان دا اهل کتابو اراده کوي چې ملکی وړانده علم بی افویم و یابل الله الا یتم او الله دا اراده نه کوي تدې چې څه کوي يا بل الله الله نغواړي تدې دا طلب چې دا دی وشي نه کوي دې چې ته لا کار نه واغني نو څنګه وشي وزا جاهلان کويgina دی یو کار کوي او الله بل کار کوي دی او څغوالي الله بل څغوالي دا غواړي چې دارنا دې مړ شي او الله دا غواړي چې دارنا دې پوره شي ناخه د وخت نه دا خبر را روانه خا وکلا کلا بک الی ذی ل عشرون تی ورکی نذی خوشال وش اخ پے سوار شي چې زمونږ کارو شو انا ص پال ربل زت ول بیا پله کول را فریدی و یاب الله او نغوا علی لا دغه چی دی سوای إلا أن يتم نوره مگر دا خبره چې پوره کې خپل لرنا ولوکره آل کافرون اگر کبدګنی کافران چې د اسلام خلاف دي کافرانه تو چې د اسلام خلاف دي دیو جنا تفسیر خازن وې چې کله ابو سفیان نه رقل تقوس روم پروم کې تبوسونه ته کول کنه چته پیغمبر سره ډیر نیس دی نو خو چې ترالیت ته ووسو نه نو ته ووسو نه تکړی ولاسو هغه صحیح جواب ورکړی وکړه نو یې هر قلبیا وې قال هر قلبې ابي سفيان فان ما تقول حقا فاسم لي قومه ذات قدميه هاتني په ابو سفیان چې تاسو وې د اړشټیایي کنه نو داغه پیغمبر چې دی کنه دیو مالک شی د هغه زه چې زما د خپل پیپې پرتیوی دیو دل تومره وروسی دا زه به هم قبضه کی هر کله چیغه لري تاسو نه را پته واخله په کتاب نه کنه وال الا يتم او روم فارس قبضه شو که نا په پو کې په دور که دو خلفاو او الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِلَوْدَانِ دا دا یطم نورهو وضاحت که چلی اللہ بخبلا رانا سنگ پورا که او نرازی بخبلا نا پیغمبر را لگلی که الله ذات تیچرا لګلې د پیغمبر رسول بالهدى په قران سره دین الحق او په یو حق دین سره چې توحید دې ليزهرو علد دین کلهیم د دې په اړه چوچته کې پټولو دینونو باندې چې غالب یې کې پټولو دینونو باندې ولاو کر ال مشریکون دا ساسان کارنه دې اگر جډیر بد بغنی مشرکان خلقون دلته مشرکان ولي وي زکه مخکې توحید ذکروشکان ودین الحق حق دین توحید ده او توحید دشمنان سوق دي مشرکان اول ته کې اسلام ذکر وي نور الله نور غخ کارت وي کنه من زنا تا که رحم وکم دا د اسلام نور ده دلته کې کافرون زکو د په لوې ذکر کې حدیث سره ځنګو کای زيو عيب پک نه ده کنه ډېر عيب ندي پکې ده يا اي ان كثير من الاحبار والرهبان بيشک ډېر دی عالمانو د پیرانو نا لیاکلو نا موالنا سب الباطلی خام خواه خوری مالو نا دا خلقو پا غلط طریقه سرا پچلتا گئ ویسود دونان سبیل اللہ دویم ظلم داکی ام مالت نا خلی اومی منقی دا اللہ دا دا کاری نه کولې نو بیا ومه سه سوالاو سوزاري به کړې او الله ووته معافي کړې وکړا چې د دین خدمت کولې خلق ته دین خوې سیدینا اړاری کې مصروف وې نو کو بیا د خلقو نه سمایلونه صفیسونه داخلي أغسته نو ټیک دا عذر به ضرورت به و ظلم دا کوي معلومتی او مخلی او دین نیم مانی کئی او دین نیم مانی کئی او دین حضرت شیخ چی دا آیات بادیر وی چی دا بیووی نو مولانو و سارونا کتکڑو او لیگی خوبوکا نا بس او لیگی و دا آیات نا معلوم و آیات نور خاگی دورا شرنگاوری دلیو دا قرآن کنا ای بس پا مون پسی راو آغست کنا ناغیوی چی دا یهودیان و اغا پیران و علمان یادی گور دی خلق و شک داسه چی خوا ای داخو دا یهودیان و اغا پیران و علمان اغیت احبار و روحبان وی کنا نو اګه یاتې نو تي په مونږ سره حضرت شیخ ویټي د آیات سره شروع کولې دي یا یو الذین آمنو دا خو مؤمنان یادی مسلمانان یادی اهلی کتابو خو نه دی او آمنو خو دی یمات ویل شي کنه بس هغه شک بل شو پین سخللام ال قشیتوان شیطان واسوسه ختم شو قران خدا کتاب نه دی دا خو نازل شوی زیاده 파ره دی چې ختم کی چا کو نلری کی د زړه نه ساری بیا وی چې ګوره یی ټیک دی او مت کې بوم یی خو چې کم کم وایځا سي ناغوې قران خوې چې نه کثیره من الاحبار ډیر علماو دې قران من هغه وړې ځان بچګاو ځان به اخلاص او قران یې خو نه پریږدې کنه په بدیوانه په خور کې او ملصره جګړ او کنه طالب به درس کوم هغه باه مشکلت یول مکاوا خلق به او په دلم ولی خلقه قران اور izdelیو کنا نو استاد تا وی چه زنه هموغه ده خبرانه دا اور izdelی استاد سره په سو باندې بنیتي دا اخر هغه یی د ما سره په دې بنیتي دا چې دا قران وې کنا نو ما پسې را ګرځي زه ته ځان بچ کو ما دې ما پسې را ګرځي در نو در دا تاسو نظر ګرځي قران په خپل درځي درځي درپس دا کار څوک یې نو درځي بازار پس دا ځین اسنګ ځان بچکه چې قران ښکاروي مالونه د خلق وبال باطلی په چلټه غیبان دي د خلق او دام ول خاتمو کو او بدن کړي دا لګي کناخه دا سه حلق توبې دي دا ختمونه په وخت باندې کړی دي او سٹور کې یې کړی دي یاسوکراشی نو دیوې ختم کړې کړې بس حساب راو باسه وی ټول ذیکار په دین باندې ماموال الناس ته خلق مالنا او شکرانو کې په نظرانو کې په اول سمو کې ودي باندې پوری په رشتمو کې د تم د نه جوړړلی که نو دا بل پهله دا نه کوي که نه چېی لالار ته وښ نه داته مووي چې ورې دواابیان نظان سا ووي داسې خله په لو نه پیدا شوی دا هغې نظان سا په د نو بل پهلاړی س دو نان سبي للله له ځ کزوونه ده ف دتهغ کسان چې جمعقيې سرپین ولاونفی خوونه في سله او ن خرچ کې دله پلارار کې او به شیرون بیا ذااب علییمديله ذې ورکه پهذاب در ناک سره او سر یو ځای کودای مخک خو د ولما او د پیرانو ځ کارو که نه نور د دنیا سرمادار زي کار وړ یو ځای داوی د دیو بل سره تعلقي کنا د چې دا کارونه کوي چې موږ دین خدمت کوو کنا او دا د زموږ مشراندی او د دې عزت کوو چې موږ د دې عزت کوو د دې د دین خدمت کوو ديني ضرورت کنا مذهبي امور اغه وي زمونږه زمواريزه لوی غټکار دي کنه دا کتابونه قتل او دا فتوی لیکلو او دا فیصلې کولو دا سان ته ده نو جدا مونږ کو نو دی وخامو خامو له سرا کوي والذین یکنزون الذهب نا غیوم د په نوم سنور کوي ها ولله الله په نوم باندې ورکړي زکات نا غی زکات نو باسي یک نزو نزلان مفسرین وی چې خزانه کول سمانه ترک الزکات الانکارو من الزکات دې خزانه ویلی د کنز او بیا وی ارتبي مال و مزه مکه زلاندې پروت یو مزه مکه کې چې زکات تېستلې شي ته خزانه نشوي وي په تکاندو نشوي وي او کمال د زموږي په سر پرودته چې زکات نشي استه نو هغه ته خزانه وي هغه ته کانځوي وګورئ زیبا زکات مکات نو ورکو او ټول خرچه به په دغه خپل عالمانو پیرانو باندې کوله چې سوره ال عمران کې بیا مثال ذکر شوی ته مسلمانان فقون فی ازل حیات الدنیا کما ریحن بیا سرن خلق دسه او دی آیات کو مناسبت پاندې عبد الله ابن مبارک ویلو چې هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوئن ورهبانو ها دین بل چانه خراب کړې دې دریو قسمه حل باد شاهانو سرمایدار او غلطو مليانو او غلطو پیرانو د زیو برسره تعلقي کا نفع پولیس چې دې ضرورت پیخيږي ناغی تا دغه کوي پرچيليکي چې اندازه اندازه خلک دې موږ پورې ټوکی کوي او موږ ته مشرکانو یو موږ ته نو دبرنه حکم راشي ویو چا دې نسنگوچتا اغیطا پوسوکی چیره تر اغلی نتاثر ایفایی سره دی؟ او خیلی؟ ناوی نا مونگتا ده برین حکم دی؟ مونگتا ده برین یک نزون از ذهابال فزتا و دی خلقونا حکم دی خواه؟ تاره زمانه که دا چلی چې چی پاغس اخترازی نو دی راو گواری؟ خواه نا؟ اغیطا اغیطان خواه دینا ندی خواهر دا مسلینا کې مسله پیښ نو دې ته وایي نضیه حل کی کارنګ حل کړه انو بیا غي اخبار کې اعلان وکړي چې قاضي څه دا فیصله کړې ده بیا خلک غنشي کول نه کار ار څوره ناروا کړی کنا مخالقه تر اوچته کیږي نو یو بض دې دا وایي چې кайسه ویلې چې دا کار څه دا سېکار دی نو زه خلکو خلبان نو کارا خبرې ښا کې یو باطل پرستو یو سرمایدارو دمل کې یو بادشاه او سربران گمراهی کار کوي شیطانکار کوي نو زه خلکو خلو او پذی باندې باندې ښا کښنه تر او چت شي چې تا تصویران یې اس کړي دا غو نه دی او تا دا غلط فيلمن په ملک خار کړی دا غنا ده نو دی غي سر رابطو کی هغه وتوې چې نه چون کی دا د ملک د احوالو نزان خبرو الغواړي دا بيد دینانه کی ولې هاذا دا ضروري شي ده دا د جوند ضرورتونه نه دي نو بس بیا څوک سن شي ویلو نه غي کار پدی کیږي او دی پاغي اغه کسان چې خزانه کې سره سپن دا سه خزانه کول چې نه خرج کيده الله په لار کې که زکات څنګه نو بیا جمع کول سم نه دی جمع کول یې سم نه دی دا صرف خلافه ل ابي ذر رضی الله عنه دا ابو ذر دا خیال و ده مذهبو چې هغه یې نه بالکل په جمع کوي جمع کل نشټوي حدا ایت په ايشکوچي یو كنزو نزهابول پزات د نور جمهور او صحابه بلکې د نبی سلام نوم تپوس شو چیرې د عمل جمع کل نبی لي سلام بلشنت جواب ورکړیو په زکات شته کنا پرز دي او بعضه صدقات شته کنا واجبې کفارش تک مطلب داو چې مال ته نه جمع کین نو ته دا خدای اسلام یو فرضي حکم دی ته کفاره د سنور دا کئ ته صدقه د سنور کئ دیت د قصاص کې د سنور کئ ناغدا سی جواب کړو اشاره دا قرام ذكا وصر الله عنفقونا هاوی لدي چه خرجت نکی زكاة تنور که زهر ورکا دیده را پازاب دردناک سرام يوم يحما علیه في نار جهنم ده پا غرض بانده چسر بکلیشی با ولی بکلیشی ده زهبا وفزا طور ده جهنم کی يحما علیه اور با ویلی وبا کلیشی پور ذاننم کی فتو کو بیا داغ دا بور کولی شی په دې سراجباوم د دې مخنل او جنوبهم د دې ډډول او ظهورهم د دې شاګانولم دا غو زونیات کلیشی په دې کې درد دې عظیت محسوس کیږي بل زیده انسان دومره را نه کوي لکه مخج دلد کوي او ډړې شاگانی ده ازا ما کنز تم لین وزکم او بویلی شي چې داخو آغا مال لی تاسو خزانه کلی د دخپلو زاننو ده پارا ما کن تم تک نیزون نو سکی آغا چی تاسو خزانه کلی او زکا تم تنو ور کلیم اتاسو تویلی شیو علی عمران کې سیتوقو کومه بخيلو به يوم القيامه چې لا واستاغالي تقروتي بیا نو دا یو چې ذکر کړه چې دي کې دا نقصانات تی ایبون دي زکه قاتل اللذین جنگ وسره کوي اخیری بی ایب یې بیانې چې ګورم دا الله پدین کې کوتي والی چلکم مقررتي اکلی وا کوم حدود او حساب کتاب دیو پاغي کی تغیر تبديل کا ان عدة الشهور عند ال 12 شهرا بشكاشمار دمیاشتو د الله په نسباندی دولس میاشت دي په کتاب الله يم تذلپ علم کی ذلپ کتاب کی دي يا ما خلق السماوات والارضن تا هاو رزنا چ پیدا کړی لري لاس ون او زمکان دا دې د پیدائش سره دا انتظام شورو ورو دی چې حساب به میاشتو کیږي خام دا شرعی حساب دی او سامان هم دی د لزمیاشتي بهي هغه لري که څلور د عزت تي او د نور دا ټول پره ترتیب قائم شوی دی کنه منها اربعہ حرم چې باغ ذلول سمیاشتو کې سلور د عزت تیم ثلاث متوالیتن غذری قیوب البصیري ذوالقعد ذالحج محرم او یو پاکه رجب اغتن اجدال برګمیاشه ذالک الدین القیم اشاره کې دې تحریم تا دا حرمت چې الله اور کړی سه لو نو دا دین دې مضبوطه ده په دین کې شامل دي کنه ذالیکه یا دا حساب چې الله زمیاشتو مقرره کړی چې کاله کې ذولوس میاشتي دي په دې سره خپل کتاب کوي نو دا غ دین دې مضبوط ولا تزلمو فی انفسکم نزول مکه په دې میاشتو کې خاص کر یو بل باندې انفسکم فلزان باندې سو ظلم کوي ان خپل رولونه تاسو وګاڼه لکه فلزان ریاغه په هن کې دي اربعۃ الحرم تراځي یو کول دا دو د دې چې ټوله میاشت یاري وقاتل المشرکین فتن او جن کوی مشرکان نصرا هر زه کی چوي په هر وخت کی چوي کا پتن او هر قسم مشرکان چي کما يو قاتلونكم کا فها سنجريتا سر جنگ کي او خاص عام پکې نه کي خبث خو ختي مسلمان نه وجن نه کنا نو بس تاسو ته د حکم دي علمان الله مع المتقين او په شه جلل مرګري د متقينو کله سرت سره په مدد سره جلل تاسو مدد کوي دی پتاه سن شي غالب کوي نو آیت عام ده فنور آیتونه د وژنه بگی تخصیص راغله دي جما بو حنی برحمت الله علیه وای چې مسجد حرام کې با جنگ نشي کوي دی د د کا پتن نه خاار دی که کو چې هر ځای کې یا دغه میاشتې د عزت چې دي نو بقره کې ت شو که نه ړونهشار حراې فی پل کیتال به تاسو ج نه کوي ځان له خبره او چیاری کوې خو بیا خودو فقاتل مشرقی نه کا پتن دا هغې سره خاص شوي دی که د می د ضې نووتېدي حرم ې ن دا دا دی داسې نورم نه دا د پخپل عموم باندې باقی نه دی نو پهې حساب کې او په د میاشتو ک بې یهوود نه سواره دا چلکاو کوو چې دا میاشتې د عزت د خپل ځ نهروست و کړي ایان بیا وکو چې کال بکله شوو کې د په دې کاله کې دا محرم د عزت نه ای دا ورستو دغه تکو سفارিতা هغه باندې عزت شي په دې کاله کې واه رجب د حرمت میاش نه دا دا شعبان ته شي نو من قارونه دی پکې وای پلزانبه را چلتاوه نوکیو میش په د خپل زینه اپه لکړنو اپه لبطول لړای خراب شو کنه دا یو زنجیرو چلهوي چې 12 شهر په کتابو اپه له شعبان د خپل زینه رمضان ته شو نو رمضان به روستو شو مې وخل قروجنه نیوې په رمضان خدا زال روستو چې خپل ځای را ټول ترتیب به خراب کو کنه اللہ رد کی پدی باندی چاو او روز دیتا ہے اللہ سوا چاو وقتوناو کلوناو میاشتی بدلی را بدلی انما نسیعو زیادتن فی الکفر بیشکا دار استکول دمیاشتی دخپل زینابل زیتا دا ترقی دا پا کفر کے سنچ ایمان کے ترقی را دید دمو میں نانو که تیم پا دی کفر کې ترقی کوي که نخوا او اس خودی را شوی دا. يظل بالذين كفروا بس گمراه کی په دې سرا کسان چې کافران دي نورم گمراه کی يظل او څنګه رست کوي يحلون وعاما حلالي غني په یو کال کې چې دې کې وداع حرمت نهي دې نه و حرمت لري شی بددا بسادا پاتشي ويحرمون وعاما او حرام کوي په بل کال کې نو دا شي نه کوي چې بس دا میاشي نه ده د عزت نو دې وې کنه د دې په ځای دې بل قرار کوي او بس دا د دینه څوک تاسو خنشي کوله کنه ولي سوپر پاور دې کنه نو یې نه هغه ویچنا چلاک مشمار ویلې سلو راو پور کړو نو خو یې الله خبره مانو <laughs> دا هيله که کنه دلته هيله کړې راخه ارزه کې دې هلي کوي کوئی کوم مطلب د سلوور میاشتو نه لري کنه د سلوور میاشتې د عزت دي هغه مونږه پورکو په درځې نه مونږ پورکلې هدا لازم نه دی چې هغه د خاص محرمي او هغه د ذو الحج او ذو القعدي نه ليوات او عدت ما حرم الله سرف دذيذه پاره چې پورا کشمار داغه چله حرام کړی دي فېحلوا ما حرم حر الله دا به لازم شو کنه کدی وته نوم د تاخير کې دي جمعې او مرستو کړه تاخير ملائکه ته او تار سنم کې دي لیکن تحلیل او تحریم دیو کو کن. دا مطلب هڅه مخ کې ویلو جه ته از احبار او مرہبان من دون الله جری بوتوی چې د امیش د دا حرمت ته نذیب زر قبول تیا او, او د امیش د دا حرمت نه ده نذیب قبول تیا وکړه لقب له روہبان او احبار او الله حکم به کو په دی باندې دریت ربوبیت ویل پس حلال غنی اغا چې حرام کړي دي د الله حرام یا حلال کول د الله حلاله حرام کول تحلیل او تحریم چې د ځان نقیہ شرکی کنا انعام کی تیر شو و ان تو اعطموهم انکم لمشریکون قاره ویلو کتا سو د دې مشرانو تعبیداری پذی کې وکړه نوستا سو مشرکان شه کنا ولی دا صفت د الله ده تحلیل او تحریم الله کئ د غز مواریدا او تاسو دا صفت ورک خپل مشرانو له الله سره شریک وکنه زوین لاهم سو او اعمالهم خسته کړی شوی دی تا د بد اعمال دی والله ولاه ذل قومه الکافرین الله جریه د نقیده سقوم کافرانو ته تزین او تشویع بدعات دی توہی کنه چې غلت کار تخوې د ثواب کاروې دا کارو د شرک نه کم نه دی کنافه تاسو هم باب کتاب تر دې ځای پورې دریم باب شو روکی د منافقانو او دا تر یو سل کو آیات پورې په دې کې شپې ته خباسات دا غي ذکر کړي عیوب چې په دې دا ذکه وی ان المنافقین فی الدرک الأسفل من النار دوم را ایبونه بل چا کینو کنه تک دیګی زمرو اوس نقصان او zarar چې د دې د لاس نه رسیدې اسلام ته د نه د مشرکان او د لاس نه د یهودیانو د لاس نه قرآن ارزه کې دی بحث دی روغت کې کنه بقرہ کېم دی ریاتون عدلتم يا اولذين امنوا ايمن ولو ما لكم سؤذر دي تاسو اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ساقلتم الى الارض كل چويلي شي تاسو تا چوزي د الله په لار کېد جهاد طار نو تران شيتا سوزم خباست پس ساقلتم الى الارض دراننیه حضور ازان درون کی تفاعل له تساقل دویم ارویتم بالحیات الدنیا تاسو خوشاله په ژوند د دنیا باندې ازمو کې نو مطلب سو د دنیا دا تاسو په دې راځه او دلته په حکم نه یې ان ال आखिरت ال आखिरت مو مقابلہ کی فما متا الحیات الدنیا فالاخرت الا قلیل ندا تا سکہ د ژوند د دنیا په نسبت سره اخرت ته چې واخلی مگر ډیر لږه ده الا قلیل تخوبو ته ډیر وای زکا چې ستا په نظر نشته کنه کو دنیا دا بیا ټیګه دا ډیر زیات ده شاخرت نظرو کې ندایس شي نه دي وګر دا ټوله دنیا حدیث کې راځي چېګه جنت دا غوري یو رېمال چرته دي دنیا تراوي کنه دا ټوله دنیا د هغه قیمت نه پوره کیږي نو اې رېمال قدر انور سامان خپري دا کالی او جامې او مکانات اخلاق رضا ریمال پټولو کی ځکه کمزور شی چې دی باندې خلق لاس ماس پاکی کنه څه د خیوی د پاره خورنه ده د پېښند پاره او هغه دومره قیمتي دي چې دا دنیا او دې کې جسدینو ا په دې باندې نکیږي چې اترتوي اخلم نه په دې نکیږي هغه ډیر قیمتي شی ده الا قلی نبی اسلام ل چرته د یمن نيو جوړر اغلی وړه قیمتي دغه ملک کې د کپلو ډیر لوی رېټ تکا نه نو اوه کېول راغله نو صحابه کرام به چې اپیره ګرځیدو بیا بیا و تکاتو نبیلی اسلام ورته چې دې ته سلګورې لما نا دیلو ساد بن معاز فیل جنتی خیرم منها ساد بن معاز لا چلا کم ریمالون ورکڑی پا جنت کې ناغازی نا دیر خیست دی تاسوارو سلی دلی, تاسوار دلی نیج دیتا گو رے گو رے او خوات چی دیپا که نویلی نو چیر د ما دیر اخوا خادن کده ویلیو نبی صلی الله علیه و آله او تغرضولی یخداسی وو چې چچا هغه سره شېولید او دای به وی چرته د ماټیر فخذنم بس ورو به غرض وته حریبم د دې یرینا نبی کنا چرته دنیا چرته اخرته احادیث په دې کې زیات دي الا تنفرو کتا سنوز في جهاد فيها فغمبر سراء يؤذبكم عذاباً عليماً نعذاب بدل كتاصلان عذاب دردناكم ويستبدل قوماً غيركم أو بدل كبراولي بالقوم بغير استاسنا داغين بددين كارواخلي ولا تذره شيئاً أو كتاصوهي جخا <تصفيق> منبن نيو ا جهاد بکیږي مونږ بنایو او علم په دنیا کې کیږي مونږ بنایو په مدرسو کې به علم باسنو نه او تبه نه ستاسو علم وړه ته هو زرا دیو ځان یې علم ده تراشه اوس چل علم کم ده تا ورساوخه او هغه کې به څه پدې وباسو نکوکې لمر سوسیغه ده دا علم علم په الله وسخ کار وکړه تر دا چې دیبوم ویچ همون بنوي او خلق بجهاد کوي او خلق په دین خدمت کوي الله ایتا سو نقصان نشي ور کولې د دین تا زرم که تا زو بګې نه نه کنه تاسو باندې خو سو پورې نیمګړی نشتا دا نو نقصان نشه ور کول دا الله دین تازارام دا هرغه خلق ته وی فخر کې په دې باندې چدا دین زمونږه پوجا باندې دا مسله زمونږه پوجا باندې کنه دا کار ټول زمونږ سره تطورته الله وي ته بني ادا بچلی ولا علا کل شین قدیر الله پر سبان دې قدرت وال الا تنصروه کتا سویم داد نکوي د دې پیغمبر دغه سي چمرګري شې او سره او درې و سره د الله په دین کې مالونه خرج کوي د لپاره د نوصرت کنه ما تحت اسباب د دې خاره دې کې قران حکم کړی یو غیبیم داد دی هغه سوکني شي کولې بغیر د الله نه یو دا ظاهری دی په خپلو لاسوخپو سره او په خدمت سره په معیل سره دا به نه کو نو که نه کو مد ته دی مدد کوي جواب ور سره دی الله تن سررو پهیم سر الله کويې فقط نه سره اللهکړی دی که نه دا دلیللی چېراتتونون کې وختې به امداد کوي زکه مخکې ز د مدد کړي دی په هغه سخ وخت کې مدد کړي دی الیاذو اذا خرجوا الذين كفروا کله چې راويست د لاره را کافرانو ا په خپل راوتو لمخکې نه اذان تیار کړو مرګره کتلو او ځان له لاره اسړیم کتلوی ته د مدیني لاره نو معلوم <تصف> و دلیلی کتلیو که نا دلیل دلیل اگه چه چلاری و تمالومی درسن خباری نقیم کتلیو اوزان لیه دو خان و د سنبالول و دو پارم یو غلام کتلیو فوحیران نا بوبکر غلامو اگلو ایلارو که نا دم با کش با کنو دا بسوک سنبالیو دا طول انتظامات کڑیو هونه ولي وي چې کافير راويستو اغي مجبورو کو کنه اغي نه پري خو ده بس جون خراب شو مجبوره شون په خپل راوته ثانی اس نه نه دویم د دعاو نه و ازهما في الغار ابیات کغه واخو چې دا دواړه په غار کې نهستو اذا يقول لصاحبه لا تحزن او دعو کا چوي وي وی خپل مرګري ابو بکر تا مغم جن کیگا ان الله معنا مون غدوتننیو مون غدریو ان الله معنا الازموږه سره ده په مدد او په نصرت سره په حفاظت سره دا اړه او جمله مستقله ذکر کړها اذ اخرج اذهما اذ يقول ذکاره و دا څه د انسان د وسنه بار خبره ده خو ځکه خپل کلې څوک په لسانه نپریدي په وشه جدير زور پیراغنو راغن زور ولې راغی درځي کلمي او د اسلام او توحید په وجبه او اذهما فی الغاری اذه چیبنده په ځان دومره مینه م کو وه د خوار کېسم وخت پ کې را ځي م تبار وخت کې پرې خمو کې پروتې او خلب په کاشه خوراک در کوي او تار ولاړی لوټه ډک کا ممس را وړ دغه وړه نه دی خوار کېسم وخت به را ځي چې په پیغمبر غمبر راغلی دی چې په مخلو کې دغه نهڅوکوچت نه که نه زور فضیلت بل چاتنو حاصل او هغه په غار کې ناستکار سور وځو بدی مسلې سره داشتا توا دینه زنه لوي نه ګړې ها جزو په غارونو کې کی کېنو <تصفح> ولی مالو بکټ نهي مالو پسمکه خوب نه راځي اعمالو <تصفح> وستر نا په دې دین کې وته انتهائی د اجزینا او دا خدمت نکار کټبال کٹ بالتا کیوی بستر بالتا کی ارسشتیل تا کی دا دنیا خو خود بسترو زین دے دا خود پالنگون زین دے دا خود دا دنیا د سامانونو او دا نمائشون زین دے ہاں داتا چه چې چه چازان جوڑکڑی کنا یا خود ہے دا خود اجازان خلقو ازی ایلال سعودی تا د سړي ډیرو ګټلي کوري جوړ کوم چاري بارځه جوړونو خپل را جزبو ته ولار کاته وکنه وزامن ته سوکڅوی لشي مبي اچاته وی وی را کتاه له ډرینو لیدم چې پګی کوم تیلونو کوم دغه له ګولې سړې چې کټمې پکې واچولې نو د دنیا پرستی ده کنه قران خدا نه یادې قران خو مومن مسلمان یادې مؤمن مسلمان بدای چې هغه با ټیم پاس کړي گزاره او پیغمبر بیا دی چې ګوره په غار کې وخت یې کړې یخدې هغه کې خو باندې چټایو أنا به بالا خو أنا به سترا وېسبنو په خور کې ناستو دمره لویه حستي تاسو کې از هم الغار او باقی که هم دا کافرانو سر دیلیلو کن اگی هم سر پیدا کلو چی تبا مونگ معلومات که پنخو په قدمونو نو دومر ماهرو چې اگی غار لیراوستو ای بس تردیز پوری نخیراغلی او اسعا پلوی سشتی نه هر چې دینو دل تا دی گورد الله شان تکنن دې دې کې عقل د انسان خوځیخه نو به سړي غار نه چا پیر اگر زیدن الله ابو بکر باندې پریشانی را لزم راو سره ده چای نبی له سلام ته وی چې کچری داسې کته وګوري کنه لکه سره چې د کټ لاندې وګوري نو مونږ به وې نه ځکه مونږ یې خپل وینو کنا اگر داسې پترس غونته وو نبی له سلام ورته وی چې ابو بکر ما زنه کبه اس نه نه الله تعالی سبحانه تاسو ګومان دی پاغه دعاوتانه چې الله زغری دریم دې مونږه یوازینه یو الله را سره دې پاغه دې سګومان دی هغه موږ نشي بچ کولې دا الله شان بخم دا الله امتحان راولیو مخلوق ته تعلیم پری ولی الله رسول نشي کولې چې په غر کې وخت یې واللہ <ماللحو> خدا چې کولی لې چې غیلې داسې مدت نازل کړې وي چې وسله کدا وایي اجازه یې چې رسوک خبر شوي نه وي خپل پزموکا لګي دل نه وي او بیا کافرانو داسې زه تراتل چې بالکل لغیوم یې وینې ا دې نه ویني ملائکه وې دا یې مخنالو کنا دا ارسکولش <سي> الله خدايا د خپل دین او د خپل بنديان مقام خوې <خيخا> چوب دین کې دا سخت راضی نو پیغمبر ول توسلی ور کې دا غو صلی بالکل برابر ده کله چې وی وی خپل لا تحزن مغم جن کیگا ان الله معنا بهشکه لازم سر دي زموږ امداد به کوي زموږ حفاظت به کوي دا داغه حکم دي چې مونږ روان یو ها او دا دین دي سختني که نور څه په کې دا سره شي نو دل تام مفسرین دغه خبره کوي چې د الله قدرت او صحدو انتها نشته ده الله رب العزت خو د بیل تخت تخ د کوم زين را ورل خبر نشو نو دی اجازه نشوبوط لمه دینه تا ونا دی چې د الله حکمت تا دی چې دا به معنی چې په دین کې سختښتا په دین کې یوازه والښتا په دین کې دا سي پریشانشتي چې ستا به وسله خراب دیو جی ندل تاکی قرطبی اون پسرین لکی چی پیه دلیل ان علاج واز الفرار بی الدین خوفم من الادووی دیو جی زمان دا پارا دلیل لی چی دا ظالمنا تختا دا دین دا چې چی دین نشم کولے نور نگواری خوا چیگن ایک مال دولتنا نه دا دین پوجبان دی چې دشمن نه گئے توکلن عل الله ولې دا په الله باندې توکلې چې زته نه لرشم نو الله ما بچیدانه چې ګنې زه د ځې پریزم نو زه نه بچ شوم نه الله باندې بچ کی خدا ولې او سبب دی ولې کدانې نبی لسلام تبيوي چې مزه کینې پدې ځکه کی. او کذیته تا ګوته اوچتا کړنو دا ګوته به نه پری کومه د چې دا ستا کولې دې په کې پیدا شوه د مکه معزز مستازي دي به تنوباسم او تو پکی دي د شو کولې ارسي شو ول دا تعلیم دې کنه ها توکلن علی الله و استسلامن لهو استسلامن لهو او وی ولو شاء لعصمهو بمکته کله لا خو په دغه مکه کې به <تصفح> عذیب و سرو وی ولیکن نها سنت اللہ فی انبیائیهی دا دا اللہ سنت تھی و سنت نبدلی گی دا بطول انبیائیو دا سی وقتو نراغلین پا حق پرستو با امراضی الله اللہ سکینته نازل الله اللہ اقفل تسلی علیه پدی پیغمبر بانده هم و ایده بجنود اللہ تروحا او زده امداد وکاو پد لخر وسره چې تاسو نه لیدې ملائک راغلیو کنار ځای کې ملائک ګور پیغمبر خو مضبوط کنا داغه غزل اس قسم غلط نه کړي کنا او بیا موي چې فان الذل او سکینته عليه و ايدهو دې لپاره چې پیغمبر الله ته محتاج نه دي ټول مخلوق الله ته محتاج دي د او خل په کې دا د چې د ظمیر ظمیر صاحب ته رااجې کوي چې ناازل کالله سکیناو تسللی په د صاحب باند او د مضبوت کو خ مناسب ناسب نه ده که نه دکه ټوله خبره د پامبر شورو ده که نه ده جهلهځ نه قول صاح نوقی نه ته هولی کی ټولو کې ظمیر ته بهاجي که امداجو کړو په لغکر وسره اچتا سونه لیدم او یې ګر زولاغه مشوره د کافرانو لاندې هغه ختم شو توبه چری کوم ځان کړو ليو او انعامات خوار کړی ابو جهل وی چې دوره دوره باور کما کنه وکلمت الله هی الولیام او کلمه فیصله ده الله با مې شبلندې په دنیا کې نو کافرین ټول وی چې ابو بکر ته قران کې صاحب ویل دي نو کړه د صحبت نه سوک انکار کینو وکافرین اذنور نه چې کینو هغه بد دتی که د کفر نسبت وطن شکی والله عزیز والحکیم الله زور ور دے بل پیغمبر یې کو نو چا وی چې بچي یې کوو ډیر یو کالاو نو ډیر مصیبتونو نہ اللہ اذا میں حکمت سے حکمت نہ منی اللہ خارکار کی حکمت ہے ان فیرو خفافا و ثقالا امرقيھا وزے کسپکی او قدرانئے دا وختی چہ بس جہاد فرض دی پټولو خلقو باندھے او دشمن راضی او حملہ کی پ مسلمان ملک باندھے نبیه دا حکم دیکھا نخواب اوز ایک سپکیه و کدرانیه کنایه دا دسنا د دیر عموم نا حسن بسریوی شیوخاً او شباناً که بوداگان یه کزوانان یه فلی زوانان سپکی کنا او بوداگان خضورتیز نشید لے کنا او حضرت عطاوی رجالهن او رکبانن، کو پیاده او کو او حضرت قطادوی نشاتن و غیر نشاتن کو خوشاله، کخه پاه داوزر تاسو نو منځوريګي د الله په حکم کې او فرراوی اغنیا او فقرا، کومالداري او کو فقیران یې تفاپو مسقالن او زید وی عیالان و غیر عیال کبال بچیو کداسه یلواندا پوزه واللا وی تفاپو مسقالن ابن زید وی زو زیعن و غیر زیعن کسامانو ندر سری ډیرو کورنडक یو ډیر ډکیو مو کنی نو مو با سړی بس او دغسی حکموئی اشغالا زو اشغال وغیر زو اشغال کمصروفیاتم یکنی شیرکارم دغسی پاتیشو ارسرانا پاتیشو او با دیچه او دیتا ناستی کر جوی جو بر بروی اصحاء و مرزوان روغې په بانندې او که بیماری در کې خو الله به خیر کې او دغهېکرې او زبان او متهلی نه که خاندان والله خلاق نه مشر په ځ مو او که نه دغهې نه کور پهېسووکې او ک پوځې خفا په او س خاان او صالح وبي وي مصالحين او غير مصالحين کو وسلې دا سريه کوي اې ځان سره سر لرګي مرګي او د هند پامپ لاس کې واخلې پېټولو کار کوي هو زه الله پلار کوي وجاهدوا باموالكم وانفسكم جهادو کې خپل مالونو او نفسونو صرفي سبيل الله اذا الله پلار کوي سبيل الله جهاد خدا قران جي سوره السلام علیکم خیر ولکم دا استعوذ پار ډیره फायदा مندا ان کوم تم تعلمون چې تاسو پوئګم دا درم خاصلت منافقان لو کان عرزن قریبان وسفرن قاصدا کچری وې سامان نزدی پنیمتونا او سفر درمیانه وې دمر لره نوی د تبوک پشانته لَتَبَوَّؤُنَّ كَعَانِ دِي وَتَطَسِيرَغَلِيُو وَلَكِن بَوَدَت عَلَيْهُمُ الشُّقَاءُ سَلورم لیکن ګران شو په دې باندې سفر د تبوکم وَسَيَحْلِفُونَ بِالزَّمَمِ اځام منافقان به سوګان دونه کوي په الله باندې چیکل توه پسرا شي تبوکنا سبووي لويست توانا يرک زمون واسکي دې لخرجنماكم من بتاثرت اليوم فدیر مجبوری وانا یھلیکون انفسهم شپگم زانو نه هلاک کلو پدی دارو گو پدی سو گندو نوباندی والله یعلم انهم لکاذبون اولادر خفویگی چې دا لري سخ دروغ جندی ووم اپا کا آنکا تسلیز کرکی پیغمبر لولی اگر دیرو لرخصت ورکو را بلو او ذروی پیش کو مونږ ته تکلیف دی اگر فصلون را رسید لی را رسید لی بس کزون و عرص بروان پاتیشن ته اجازت را کن نمونگتا اجازت را کن نمونگتا اجازت را کن نمونگتا اجازت پیغمبر لتنبیح اجازت بده نوار کن ذې کې خیر او مصلحتو افللا وانکم الله ساتلې زار غلطې نه لماځن تلهم ولذي تیجازت کو د پات کېدو دا شان د پیغمبر چې ويقدم العفو علی العتابه عتاب لا نشتا او مخکی او تعاف او اتاب خرست و لما زن تاکی دے او افای پی مخ ککلا دا اکرامن لہو دا پیغمبر اعزاز و اکرام کئی کنا او دا مفسرین باز ذکر کئی صوفیہ گنتی بئینو چکا لما زن تاویلو مخ کئی او افای اللہ و مخ کنوی ویلشوی او کئی دی چدر دیر شدت توجید پیغمبر باندیسا وشل شوید فضل باندیسا دیر لوے بوج را را را را را نزک عفل اللہ وانکا مخککو او خبر صدورا ندا تا اللہ دا ہر غلطا نساتلے او لیم از انتا لهم دیدتی علی جا ازت کاو حتیٰ تبین علک اللہ زی نسودقو تر اگر پوری چتاتا مالوم شوید اگر کسان کی رشتی آوائیو تعلم الكاظبین او تا پی جن دلوي درو جن خلقان جر اللازم اخشری دی زیک کور چی زهنه کم پله تل دینور دې غلط معنی کړی ده لیم ازن توي بی سما فعلتا دې غلط کار دی کوي الله او ته غلط نه افلهان کا د پاار مخکې کو چې سدي دی کونهخواږي په غمبر پهشان کې او بس حیفاظت دله په اختیار کې نو بس قوم کې چې وتلان را شيناغ کې بیانی اد نی که نه لا استستا د یؤمنون کل والیوم منونه باللهولمل آخرې اجازت به ناخلی ستا د پاتې کېدو د پاراه کسان ایمان روڑی پا اللہ باندی پا رضا خیرت باندی ایو جاہیدو بہموالہم وانکوسیم دا دی خبر نه چیگی جہادو کی پا خپل مالونو پا نفسو نسرن مومنان خودی تناس دی تیار چی کلب اعلان کی گی چی مونگ دا اللہ پا لار کی خپل مال او جان قربان کو اگی چرت اجازت وار واللہ علیم بالمتقین اللہ خپوئی گی پا حال متقیانو انما استاذنوا الذين اتم خباثت بیشک اجازه کو اړستانه هغه کسان چې موږ نشوت لرو موږ د ګران نه دا کن چې ریمن راولي پالا باندې پرز دا خیرات باندې ورتابت قلوبهم ازل نه پشک کیو مبا بی افتعال رور ربا یریب نوئ یَرْتَابُونَ ډېر پوشک کی زلون زده کوي فَوْم فِی رَیبِیم یَتَرَدَّدُونَ نو دی په خپل شک کې اوړی را اوړی ورتابت نه هم دی او یَتَرَدَّدُونَ لسم او یَهُ لسم وَلَوْ أَرَادُ الْخُرُوجَا لَأَعْدُ له عُدَّةً غریم منافقان اراده لر لیدو تلو تبوک ته ان دیبه تیارې کړو دی لا تیارې پورا دا کومو مینانو زاندار سو وخانی وکاتو سور لیدو پاره راشن وکوتو هرځه برابر کړکانو ادي سره غمنونو دیدا څه ناسته سره دی انفال کې ویل شي وته فقر درم قاعده کې چو وعد لو مستطاعت من رب باتو من قوت من رباط الخیل ځان تیار کئ غره زور پیدا کئ اسونو ساده آ حدیث رغم نو نو دی تیار نه کړي کنه ولکن کر ال لهم بیا سوم لیکن العبد غنی دی او چته ذل پور تک دیل فثبتهم ذا نو کی نولو هر کار خدا الله دی کنه منان پاسي للك پګو قشاننو غله کار او قدي در شو ک ننو د د الله وقي مع القاعدين شي چې سر د نوور ن خلقنا بګ ن ذ نتي معشمان مازوره خلق تاسو ک و لو خاج فيكمدي لسم. کدی وته تا بوختہ تاسو سره ما زو کوم الا خبالن نبی او زیاد کړه تاسو ته مگر فساد نن چې دې تلوي نو ګنکار بخښوي او jihad بخښوي نه دی و تاسو ته zarar او فساد زیاد کړي ولته کې ولید منافقانو هميشه دغه کاری چې کوم په لړ شنو هغه خلکو سره راز باز او تعلقو دوا سلام بیا والته کې ناشتي خلګ باور پسي ګرځي اذي والته کې ناشتي ولا اوزو خلالکم سوارلسم ولا اوزو خلالکم او دی با چوغلي کړي واس تاسو په میانس کې دا کې نه دی چوغاله نه میانس کې سوي کنا دی لوال دای دا کنا دا ټول چې غلینه کنا یا دا اور بلول او پنل سم يبغونکم الفتنه عذیب تاسو کی کوشش کی د شرکو ور موحدینو کی د شرک کوشش کید نه منافقانو کاری کنا موحد سره وناستي او ته وای چې دا اولی خپل خوګي یره خو حاضر نه چدی بچا سې بل له لور چې دم پیوای چی یا را دا منافق کاریخه حیران شي چې را کوم سره سره کینی مونږه دې خبره خلق نه یو د دې په کې شرک لټې کنا چې بیا خلق ته وې چې ګوره غوم دم منی کنا ما سره تلې او بچا سې بل الله هغه په دم واچو هغه خدام تاسو يبغونکم الفتنه تاسو کې وسکوشيکې چې شرکی خبرې پیدا کړي وفیکم سماعون لهم اشپارصم او پتہ سو کې جاسوسان دي د دې خلقو وفیکم سمانا فی جندکم فی جماعتکم فی سازوبدی جماعت کې استادوبدی ټولی کې او پدی مرکز کې د دې جاسوسان اشتغاله تاسو یې نه پیژنئ تو وفیکم سماعون لهم دا خبره سمر احمده ابیا په دی وخت کې خدا سزا ننور پښان ته ده چې د حق پرسته جماعت د جاسوس نه نه خال کېږي ها ولا علیمم بالظالمین تاسو نه پويږي الله پويږي هغه پوي په ظالمانو لقد ذبت غاول فتنه ولا سم یقینا شدید کوشش کړي د شرک من قبل ډیر د په فتنه دغه توینو شرک او بدعت دا په خلکو کې رای استلو بیا خاص په موحدینو کې وقلبو لکل امور او دین انتظار کړی تا تا د ډیر مصیبتونو اطلسم پور آر وخت کې پیغمبر چه وبشتهلول ویره دازل می یقین ندي چې راشي واپس ښه حدیبی ته چتلو تبوک ته چتلو دا منافقان ډیر خوشحالو یره دازل ونرازي واپس ښه هر وخت انتظار کو د حلاکه تو عمر حادثي مصيبتونه حتا حق الحق وزهرا امر الله ترتیبوري چې په دې هنګامو کې او په دې حادثو کې او با په هیڅ ورځ وکي غحق کارشه دا حق جبون تشېخه حق په خپل شکل کې وزهرا امر الله یو ذاللا فیصله غالب شوا څنګه چویل چې لوزه ورو علي الدين کلهي نا امر د الله کار شو غالب شکن وهم کارهون تنو لسمده او د دینه سی باندې وته خا دیو شرمیده په خلکو کې ډیر رسوا شو ډیر خفاشو چې داس چلو شو منافقا و بیا اولاد کنا سرونه وکړه تکلیف اما مینانو به تلیا سننیو چې داغه کسان دي اهاول الذین اقسمو چې سوګندونه به کولو شلم او مینوم من یقول اذًا لی بعض ذی منافقان ناغه سوک دین چې وایي چې ماته اجازه ترا کا از تبوک ته نشمت لې ولا تفتنین ما وی فتنه کې مغرض او کنا جد ابن قیسی اذیگی دا مضینه کې ری مشر کړو کنه زګاری باډه تکاتو لکه خلق چې ګوري باډه تکنه دی په سپدي خوشحالي چې خلق راضیه مې المان راضی او زموږ سیپتون کي چې رستا سو مشر ډېر د بردستخه دا زموږ مشر هم نه ولیدلې مشر خداسي چې کالت پېډا کی دی په دې په مشر کړو انوردی تنکات چې ورو کې پیغمبر اسلام لړو تاسو کوی استادو مشرشتینو هغه وی آو دا څه په بل چانه یو څوک د جذب نوقیس تخوي یو کار پکې دی دی بخیل دیر دی نبی اسلام وی چې ګوره و ايو دا ان ادوا من البخل د بخل نلوه مرض په دنیا کې خور نشتا نو تاسو داسره مشر کړل تاریخ د مور هغهټ مارز دی نو د راغلي او نبی له اسلام ته وی ما به نه څنګه و سره کنه منافقانو سربازي آزادو غف شپ او سره وشت نبی له اسلام بوتس نو حکم نو د الله طرف نه نو وی ولا تفتنی ما فتنه ک مغرضه وای ولي زکه د روم خلق ماته معلوم دی کنه صلی الله علیه تاریخ کمپیشن دی د دخوا د اوس خلک روان هیټ ته و هیټ دروم نوم دی بل نو اوخ به کې لاجودان رووادي خواغ وخت نه دا را روانه چې غوی روم خلق مالیدلې دی نه هغې چې د ووللی د بس بیا به و چې د نه ځما که نه نومااف کې مغور ه. نلای ہوئی الا خبر دار فی الفتنه سقطو دای وشتم دے تو کی فری واتہ من خالف الجهاد و قاعف الفتنه قرتبی ہوئی سوک چہ جہاد نہ پاتہ ش نا پ فتنه کے پرے ہوتا نور الفتنسی و ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین بے شک را گیرون که دا سکافرانولا انتو سبکا حسنتن تسوهم دو اشتم خباستد که ورسیتا تا چرتا پا جنگ کی فتحا او غنیمت ندیر ډیر غم جن کی استاد پار خوشالی ادید پار غم و انتو سبکا مصیبتن که ورسیتا تا سمصیبت لکا احد که ازی پزی یقولو نوائی دیرشتم بیا وای جوړوره مونږه تنوي قد اخذنا امرنا من قبل چې خینن خو عمل کړی په خپل رای باندې د پخوانان زمون وې سوکنه منی نو ځاسي وای چې موزه او مدینې کوي اديوات نو بس هغه کارو شو کنه قد اخذنا امرنا امون خپل رای وا غو عمل وکاو او لانو د لاري نه واپس په پردکه پاتې شو ادي سراغه چلو شي او او واپس شیخ کولو کورونو تاوم فریحون د اصلي رښتمن دي ډیر خوشاله چې یذغه څخه دي ښا چې بیان کوي قل لن یصيبنا الا ما كتب الله ولنا او يا منافقا پس باندې خوشاله زمون په حق کې خو ار خبره ده خیر ده مونک ته نقصان وخیا نرسي مونږ ته مگر ها چاله لیکلي زمونږ په حق کې دا مونږ تقدیر مونږه نه ها تاسو چې کیږي نو دا هو مولانا اغه لازم مددگار دی او علل لای توکل المؤمنون او خاص بالبن دي یت مات دی کوي مؤمنان قل هل تربسونا بنا وایا وتاتسو انتظار نکوي مونږ اللي يحد الحسنين ماګریو د دوو فائدو یو د دوو برکتونو یو د دوو عزتونو که شيدان شو ا خصوص سره سامنا دي او ډېر لوی عزت ته چې صاحب ياسين وی وجعلني من المكرمين چله مالک می زت را کوي زاجس سره یو ما, ما بمارو مو پر گیم را زم را باندې و ما jihad نش کوله خو شيید شوم نه الله دوم ری عزت من کړه ما نه حلوي او کجرې کامیاب شون بیا عزت نه سرګي و उंचتي دشمنتا ما خیر مون توفه کنه چې زمون په حق تاسو کم سوچ کړه و نه نه تر با سو بكم مونږه انتظار کو تاسو ته منافقانو اي يصيبكم الله بعذاب من جوبرسی الله تاسو عذاب د خپل طرف نه او به ايدي نام یا زمونږ په لاسونو باندې زمونږ په لاسونو باندې الله ډیر خلک قتل کړل دل, دل دلیه نو کله حکم کو نو زمونږ د لاسونو خستړي نه دي بس کلمه ووایو پتا سو بشورو کو الله دا حکم نو کړي کنو یا وه خلق ہوئی. خپل پلمر غريشو وجني منافقان ته خلق مسلمانان وي فتربصوا پس انتظار کوي تاسو خپل عاقبت ته ان معکم متربسون موږ هم تاسو سره انتظار کوون کیو سلام منافقان وو چې کله اعلان به وشو چل تبوک ته ځو دبلز ته ځو او مال راوړل <coughs> خارجاراوळे چانداراوळे منافقانو به عمراوړه پهلې د زړه نه نه کنه وینکارې چې تکول شي بیا وکچکه ایذو چې خلق ووي چې ګوره دا سن مسلمانان دي هغه ټولو خپل مناسب چا لگا چا ډیرا کنه او دې وټه کو نو دې ملامتیا نه اذ شرم نه مال راغستهو مالاوی قل اوائیو تا پینزشتم انفقو توان خرج که کفا او کران یا پزوری دیگه توانوان نوکن داو طول کرانو خوا لن یتقبل من کم هرگز نقبلی گستا سنا درچہ سواب کی خود منافق سواب نکی ولی دید دا سواب پا طریقہ نکی کنا ز ثواب طریقې او نیت ته چې نیت دې صحیح نو نیت دې کمزې صحیح بلدار چريا پکې نه ادي ټول کار خوذ ریا دې کنا نو چرې نشي قبل دې تاسو نه انکم کنتم قومن فاسقین زګا چې تاسو یو قوم فاسقان باد عملا وما منعهم شوګشتم نړی منہ کړی دی لرا چې قبول کړی شي زدي نه د مالونه او نفقات صدقات ته الله پلار کوي بل هیڅ نه دی من کړی الا ان کفروا بالله و برسوله مگر صرف دی خبرې چې کفر کړی په الله باندې او د الله پیغمبر باندې نو کفر سره کوم عمل نه قبول کیږي ولایاتون الصلات الا وهم کوسلام او نر رضی اللہ عبادتہ مانزہ تا مگر دیر پسوسته سره دا وشتم دی کو سالہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی جسنګ پسوسته سره مانزہ راضی ان کان فی جماعت یصلون وین انفرذو لم یصل کګنا غونے خلا کر دیر راغلی رضی مانزلہ اګه من زوشه خلک واره شو دې بیا ځان لمون نه کوي ولې بیا غوسو کې نه چې وی وی نه کنا نو زما ناکړي راځه ولئنفقون الا وهم او مال نه خرج کوي دا الله پلار کوي مګر دا سي چډېر خپي ناتشتم دي كاريهون چې خپين بیا سره کوي د خو د خوشاله کار د چې الله فمن ته تهاخران چې س خ په خوشحاله او په شوق سره او کار کینو د قبلېږي ه بد فلا توجب کاوالو هم وله اولادو هم ختاب په غمبر ته د مرراتې نه ټولو متې نو خوشاله نه ک تاله را دا معلوونه د دي او اولاد ددي ان معوری د الله یازذ به هم بیااف حياتې دنیا ب ش الله داې را د کوي ددي پهې ماللو فات سره چې عذا وور کې دي ل سره په دنیایا کوم وت قانکووم او موت بوته شي ملوبه شي و هم کاافون پهی به دکوفر ن خللاس نه شي ددي مالله اولات پووجبان دخه دامال او اولات ددي دپاره نعمت خونه شو دا وړلوی ته بای شو چې تاګبن کی ویلو چې امام علیکم او اولادکم فتنه داغه فتنه د کنه چیز مرغ راضی او دغه سلا په کفر کی نیوهم فسرین ذالک دی چې پیغمبر ته وای او امت ته وای چې چاره وتاه د منافقانو مالونو ته نعمت نو چری وګور دا منه د حرام دی فلا ته واجب کوي دی ته به تنعمت و الله او تقهر او غضب وي چری ودا منافق مال تنعمت نه وای او بل امام رازی لیکي چې د عذاب څنګه الله ور کوي د له په دنیا کې زديد پاره حکم د jihad نو شوي وی انهم كانوا يبغزون محمدا په غلوبهم ذيب نبي عليه السلام سره زړه ډېر بغا ساتل نونیه ته خدا سو سمنهم کانو يحتاجونا الی بزل اموالهم اولادهم بیا به چې دغه څه د جهاد اله انو شو مسلمانان وراله او اسلام د به مالونه اولاد بر... نو دیبهم مجبور شون پیر او سو کوي په اولاد به رامخ کې کړه کنه وونفوس پخپلوومفی خدمې د پې غمبر په خدمت, خدمت کې نو د نه ل ذااف شته چې ستا پهزلو کې ی او سری سره دومره بوزه حسد ده او بیا دومره مجبور شي چې دغ په خدمت کې کې پې او اوړی را وړی و ولا شکان نه حاض حالت شاقتون شدید دتونې ش نه شتهې چې دا کار ډیرګراام ده معذاب دے کنا چې زړه دې نه دي او مال بو او عرصہ پیش کئ دې تفا عظا بوې دنیا کې او به زې روحونه دې پتا زه کان بلا توفیق التوبته هم کافرون ويحلفون بالله یو کم شم او قسم انه کې پاللا باندې ان هم لمنکم چې ديستا څومرګري دي کنه تاسو مخام مخوي چې ګورې مونږه تاسو مرګريو تا چې کله سچاله مونږ ته وایې کشپي او کورځي ښا منافق لري چاله کې کنه دیو پیغمبر ته مؤمنانو ته وی چې ګور دا یو خبر هم وره ښا تاسو مونږان منافق لري چاله کې پو چې کله سچې لیکنه نو بس مونږ ته وګوره باقی دواې کومږه ارنګیو ان ناو لم انکم و هم منکم الله وي ندي استاسو مرګري دا اولي وای چې مونږ استاسو مرګري ولکن قوم یفرقون لیکن دا داسې قوم ده تاسو ته معلوم دی چې ډر پوک دی یریږي هټی یریږي یفرقون د يرشم دی نبیہ سوال پیدا شو چیاری گی دمرا کنا نبیہ سال راضی او چیتا بل پل دلوڑ شی کنا چیدی مصیبت نخلاص شی یو دیر شمکی لو لوی جیدون مل جعن کچری دی منتیزه د پنایه او مغاراتین یا چرت غارونا پزمککیم او مددخلن یا سرنگ چې بل پلووتی وی چرتا لو لو الیه ذی بطول اغه تورمنډې کړی وی او هم یجمعون اديو پکې راجمه شیو زاسې راجمه کېدل چې او بلکې وننه وته ته دوه ورشم دې او زکم دې اغه وخت کې وزاینو نو څو ډیر زینو دې کنه یجمعون دی باغې تر راجمه شیو سره دې نه چې jihad ته ضرورتو و دې یاد څه کو؟ درې دیرش هم امينو مَيلم زكف في الصدقات بازي دي منافقان ناغ سوګدي کتابان دې کوي چې کله ته مال تقسیمه ده صدقاتو په فقراو مساکينو کې مال چې به صدقاتو راغی کنه نبی السلام سلام خو پري خود نبیه و چې مون بوشو منځله وټول راغليو ان تقسیم به کو نې یو ځلې دا مال تقسیمو چکه لایق وغیل ورک ورک چینو لایق غی پات شونو یوتان بکراوی او نبیلی سلام ته وی چی یا محمدو اعدل فما عدلتان پیغمبر انصاف کاو انصاف دیونکو نبیلی سلام ورتوی چې مڽ یاذلو تلم عادل سوق به انصاف صحابه خدا secret word شو چا به کی توریت لاسکم <كلم> چې ګور دې سړی ته وګوره د پیغمبر باندې اعتراض کو نبی علیہ السلام وی چې نه د تبا سواه نه دغه اولاد نبال الله داسه خلق پیدا کړي چې کارو ته خلق ګوري نو یې بچی راخو مسلمانان خوم دادی قرآن بلولی ډیر پناشنال وستو سرا یقرهون القرآن اولای جاویز و تراقیهم نمارای نبین پا کتا کی عمل با پی نئی عقیده با پی نئی بیا خوارج پیدا شو شکن حضرت علی په زمانه کے جاقا خلیفہ ډیر لوی نقصان شو بس علی پرخوز چی سوکی قتل سوکی عصوزول ناقا دا اولادو کانا خوا نو د بګیو پیرامبر باندې اعتراض وکم هر قوس نومې و نه وي تانومې یادې کوپختو ته کنه نه جوړیږي فین اوعتو منها کدی لورکلی شي د دېنا ارذو ندي خوشاله بیا پاګي باندې تا جونتیس دې وللم یو تو مننا کوور نکې شودي تا د غېناازکه چې دي لا یق نهدي هم یس ختون د دغه وړډیر غی پهې غمبر تهین دیلو نو مررضمات ته اوله رسو ک چریدي ضا شويغ برخه چلله وله ور کړړ دا اجازې کړی او پې غمبر والله تقسیم کړی دا و قالودي ویل لکه ممناني وی ح الله اللہ زمان پار کافی دے مال یا لگو یا دیر ہو زمان پر مال سکار نشتا مال اللہ رضا گوارو او کوس نئی سیوتین اللہ من فضلی زردہ چرابک اللہ من تدخل محر بان رہنا و رسول و پیغمبر بمگ لهم برخو کی انا الاللہ راغبون یقنان چې مونگ اللہ ترغبت کون کیون دا گرد مومنانو نللا وکدی منافقانو دا سویل وین نو سچل بشیو خو قسمت خراب دي کنه ها د په قسمت کې څه خبره نشته ده هر کله چې دا لوی مصیبتو چې بسرو وخت کې امال تقسیمې ده او منافقان دراوړې دا وی وې مونږ لرا نکو او انصاف یو نکو نلادا ایت نازل کو او پیغمبر یې د پریشانه نبچکو چه بس دا اتخ قسم خلق دے کدی که ارسو کنور کولا او چې دینا خارجی نو استحق نشتا اللہوی لگی دا خبل چانوشو کولی پیغمبر دا سکولی شو دا زننا چه او اشتحاری لگولیوی او اگی که دا خپل زننا لیکلیوی چه دے حق دار دے دے حق دار دے دے حق دار دے نا دا پیغمبر کارو دين خدای الله دې انما الصدقات للفقراء بشکا دمالونه زکاتونو د خیراتونو چې دی دا حق د فقراو دې محتاج خلق والمساكين او د مسکینانو دې نو فقرا به ځان لې هغه چا توې چیر فقرا محتاج دي وسو زکات پکېږي خیرات پکېږي هرکو کور خپل شتدي اسنه سو کنه خپل نشته وسره مخفر او مساکین غيته وي چې رو خپل زينې اس کنه الفقر دای او کله په يومانا سرrazi رزق قرطبيو مفسرين ذکر کی چې الفقير والمسكين اذا اجتمع افترقا چې دا په یو ذکر شي موجوده ده فقیر بزان لما بزان لما و زان له معنا که ذ مسکین ب زال معنا و اذا فترقا اجتمع او کله چی زان زان لراشی فقرا یو مساکین و سرنی قران کې مساکین یو فقرا و سرنی بیاغه معنا کا او بیا یو شی دی وایخه ولعاملین علیها او کسان چې را غوندو ان کی د زکاتونو د عشرونو چې مسلمان بادشاہی ملک مسلمان راغي کې خلق مقرری کنا پهې ډیرر خلق کارونه کوي مزدوه کوي چې د خلکو نه دکتونونه اووشو را غونډی که نو دی صدقاتو دقاتو کې د هغ حق ه اگر کاغه مالدارې په عاملی دي که نه دکې اودلل عمر کې او مر بر راغلی نوبی سلام اغلی بره ورړه هغوی ز خو اخمهی ما خو د خدا د زاده پاه خدمت کړی قرآان ل چې والله عاماملی نه نو بس غمر خو بیا د قرآ سره ولاړ به نو بیا خو بیا غګ نهشي کولیغلی ورک ل نهه دا د مالدار او د نه مالدار خبره نه ده دا خو چې عاملی نووي د هغې حق په سر دقااتو کشته را غونډون کې وال موله به د قلووب اوغې خلکولهور شي چې د هغې اسلام ته رادي شي. ګنې مسلمانانی او یو یری په دې باندې چې څنګه چې تاسو سخت راش یو ار څه په داګه فری نه به مال ورکول شي هغه ډیر خیال ساتلی چې ګورل ک خیال کوي چديده نه اوږي ته کې نشي ناغې تمالفت القلوب او کله کافرانی نبی رسول الله بوله ورکول ورکول چې دې په مال ډیر مېند نو کوي وځينا وفرقاب او بازه دولو د غلامانو کی والغارمین او قرضدارانی چې قرضونه پیاوړي دي لې کفارش کی داوی حق شته ده او به سبيل الله او الله په لار کې چې جهاد ده یا علم ده یا حج ده او ابن السبيل او مسافرون دا تقسم بیان کړو نو مساریف یې ذکر کړو دا حدیث ابو داوود کې دار قطنی کې راغله چې نبی عليه السلام وي چې لن العالم يرضى في الصدقات بحكم نبي ولا غيره ورلا نورزه چې صدقات دا فیصله دي یا پیغمبرو کې دي بل سوقو کې نه حتا جزا ثمانيه تاجزاين تر دي چې اته قسمونه پکې جوړ کړو په خپل دا په الله جوړ کړ کنه خا نبيوي چې من اهل تلك الاجزاء اتوي توکه هر جا ته ویوي چې ته په دې اته قسم کوي کنه وایە تفاقيري کا عاملي کم ولفت کې کم یو کې نو کوي خځدر کوم د لاو کنينو استحق نشته کنه بس کار خبرو بیا خبره ختم شو بس المنافقان خيو په لزان خوار خوار و ایدانم نشکي خو دې یوي لمونګه چا تخار خلق نو بس خبره ختمه شو الله غا فیصله وکړنو فريزتن من الله دا مقررتیا کړی دا الله مقررتیا کړی دا والله من حكيم اولا دير ل وی علم او حكمت اولدي هم ومنهوم دیر د 33 بازیدی نا سوګ دی او زون النبییا چې زر رصیف غمبرتا ويقولونه هو اذن 37 اوای چې دا پیغمبر دې کنه دې دارچا خبرو ډیر خسړې دي دې چې لور شو او تا وایو دا ساده سړی جوړ کړو اذن سمانه اي يقبل كل ما قيل لهوم کله ما قیللم قرتبوی و تو یو ضمانه یع ازنون زی گوری فوگونو دیر با تور دے او او مکلنو د باور دی تا سوی چگن زما خبره دا دا دا سوی نو دا سره لایق خبر دی قل ازونو دا اوری دون که دل دیر غور دے دیر بہتر دے شکر و باسے چل دا دا سی پیغمبر تا سلناز پیدا کردے دے چی اگر چا خبر آوری او چی واو ری نبیاد آگے مناسب پیسہ لکی دا نا چی کو ناجائز و نوموی خوا دا چا چاویلی او اوزنو خیر اللہ کم اوری د که بهتر دیر او شکر و باسے چل دا سی پیغمبر ندر آگلی گل لکه دا عمر پشانت بیا بل څوک غوایل راغلی یو امنو بالله او یؤمن للمؤمنین ذی یقین کی اول الله په خبره او یقین کی بیا د مؤمنانو په خبره دا اریشتینه خلق وکنه ورحمت للذین آمنو منکم او دا پیغمبر رحمت ده او دا چر چا د پارنا خاص دا چر چا د پاره چې ایمان راوړي په تاسو کې ده رحمت معنا خاص ده ذکر یا رحمت للعالمین کی ذکر شیو خدا خدامانہ چې عذابونه بن شو دنیا باندې نو ټول له رحمت شو او دل کی د رحمت ماناس ده رحمت د فضل او د احسان نو خاص د ممنان د پاره ده ولذین یؤذون رسول اللہ یو کسان چې zarar ور کید الله پیغمبر ته پار پاره عذاب دې دردناک يحلفون بالله لكم 38 ده منافقان قسموا دی. ان کی په الله باندې ستاسو د پاره یوزو کوم چې تاسو خوشاله کی سوګندونه کی په الله باندې تاسو والله ورسولو احقن یرزو او الله پیغمبر خوشاله کول پکار دی هغه ډیر لایق دی چې رضای شي ان یرزو او چې رضا کړی شي دمیر یو راځي کای چې د الله راځو د پیغمبر راځي یو دا, دا هیڅ فرق نشته دي ان کانو مؤمنین کچریدي مؤمنان یي علمی علمو دین پویږي په دې خبره انه شاندار دې من یحاد ذیل الله ورسولو هغه څوک چې مقابله کوي د الله سلام چې دا, دا حکم نمانی او د پیغمبر سلام دا, دا تعبدارینه کوي لَهُو نَارُ و جَهَنَّمُ اَنَّ لَهُو نَارُ جَهَنَّمُ چه ده ده پاراور ده جَهَنَّم ده عمیشه بای پاغی که یو دا رسوائی ده دیره لویا یحضر المنافقون یو کم سلویخ یریگ منافقان پڑلو که دسنه انتو نزل علیم صورتن چنازل بکلیشی پدی باندی یو صورتن تنبئهم بما فی قلوبهم چه خبر با که دی لرپاغسو چه دی پوزلو نو که دیم دیتا معلوم دی کنا چه دی پوزلو که کم بغضا و حسد دی نو الله خو باغخ کاو کنا رسط و دی صورت کې ہوئی او سور محمد کی هم رسط و دی بایردو چه کې مونگ نو کداخ کار شدی خلقو تا مونگ خو با پشرمونو شرمی خلستا حضی اوه دا سلو ختم دي واه او تا چټوقي کوي الله تاسو اوري ټوق ان الله مخرج ما تحزرون بيشکه الله کاركون کې دا غسو چې تاسو تنه يريګه د تبوک په لار دي ډېره غلطه خبرې کړې چې تلل وکنه هغه مشر پکوي لیو ابن ابي چیرکمون دزی تبوک نو واپس په خیر خیریت سره کنه همدینه ترالو نو الا ببل کار کو شن کار او پریدو الا وبل کار کو چدی د مدینه نو باسو کم زین راغلی د ما کمانه امونګه خپل کار تفری نخود او مونږه دینه دماو نکړه پر رزق پو انو شو منافق سره هډیر او نو موږ جې له شنو نوم بیا ودا کار تو او یدا ذلیل خلق وو باسو او عزتمن و پکی دان ته عزتمن وی ادا سنور خبره ناګه چا واورې دي زید بن ارقم یا زید بن ثابت صحابي دي اغل نبی له سلام ته وی چ بابا خدا څخه خبر اوکړه نبیلی سلام راو غوخت کنه وته ویته داس ویلی زا دا چاوی توبه ولې مونږ بستا په حق کې داسه او سوګندو نه وخار حالت نبیلی سلام غزا ته وی بیا چې خبرې که کنا خلق راک او زید بیا خپل تروم ډیر زورو وته سره خبره کول چې پتا ته نوه ادې ک ایتو نازل شو نوی بیاځي دې ثابت لرات له او معافیت نه غوښتا ولئن سالتم کته دینه تپوس کی چتا سو سوي ليدي ليقولنا هيوصل ويخدي ندي خا مخا واي انما كنا نخوض ونلعب چبه شک مونږه خوب ویلي هو غوړې دام سره ګب شپ لګاو نخوض او خبري وی قسم پکې راشي چې وبل سره سره له ګڼ قسم خبر داوا پکې راغلي ور زده موږ دا ند ویلي موږ وتا ته داسې وایو قول وکاوای ابالله وایاتي او رسولي كونتم تستاهزون اياده پلا پورې او د الله پیاتون پورې او د الله پیغمبر پورې تاسو ټوګي کوي څاو د ټوکو د پارسه بل څه خبر نه دنیا تاسو وضیپور ټوکی کوي تستہذیعون دو څلوي ختم لا تعتذروا باندې مکاوي شرم غټوکی کولې منګ دا خبر درړنه نه ده کړې نه نه باندې مکاوي اللوه قد کفرتم بعد ایمانکم ادرسلوي ختم ده تاسو کافرانو شویې پس د اغي ایمان نا چې په خلیم سوویلو دديده سو ایمان نوینا الذی ازهرتموه اجتا سوې چمنه بالله بل یوم الاخره یادېخه فتاز سو پس داغینه کافران شيوي په استحضا استهزاء سره چې پیغمبر پورن ټوکه وکړنو دا کفر ديخه مزید کوم مفسرین لیکي چې کده کفر خبره ته په ټوکو کې وکي په غب شپ کې نوم کفر ديخه اگر دلته وی کنه انَّ فَانْتَوَايَ فَطِمِّنكُمْ كَمُمْ مَعْفِيُو کو چرتا دی او ډلې ستا سونا چې غیر رشتياني پوه شي نوعذب توائفتن الایم بسزا ورکيو یو بل ډلې لره به نو کانو مجرمين زکه چې مجرمان شي ويدي کافران شي ويدي کنه نو دي له بسزا ورکي الله معلومه چې قسم سزا ولورکې انسان انده درخ хаbaتونونه من خو زی کار شو وقفو.